Олексас Лісаренко Чорний ангел Розділ перший Протокольні факти Року 1921-го вночі під 6 жовтня селяни Липового, Тартаків і Вересок з жахом побачили, як над Липівською комуною в лісі спалахнуло велике полум'я. Була либончена дев'ята година, бо в селі мало хто спав, а ті, що встигли поснути, прокидалися від метушній галасу, та вибігали на вулицю, шепочучи оборонних молитов. Палахкотлива заграва кривавилася у чорному небі, як крила пекельної птиці, що злетіла на землю і мордує чиєсь нечастиве серце, та викльовує сороміцькі очі. Горіло панське добро. Огонь сушив кров і піт, виссаний з давно зотлілих у землі липовецьких, тартаківських та верещанських предків, і нащадкам не спадало й на думку гасити тую пожежу. Тільки у представників сільської влади, як адміністративний рефлекс, постала думка гасити, але зникла без сліду по тому, як з боку комуни почулися часті вибухи, а крила пекельної птиці ледь-ледь вилискували вогнем. Вибухи то вгавали, то геготіли ще більшою силою, немов чортячі гармати гупали під землею, і луна з тханнями велетенських грудей переливалася в таємних нетрях соснового бору. За півгодини останній вилиск заграви згас над чорним муром лісу, а чортяча артилерія причаїлася в довічній підземній темряві. Та люди не заспокоїлися, як тиша запанувала в просторах між небом і землею. У тій чорній тиші причаїлася пекельна птиця заграви, що могла упасти на беззахисну солому стріх і пожерти политий потом врожай болота і пісків. Цілу ніч по хатах блимали страсні свічки та лампадки. Цілу ніч жах ворушив молитви на старечих устах, а згаслі очі, прикуті на лики богів у кутку, німотно по тваринному благали захисту. Навіть зухвала молодь і та принишкла і до ранку не спала, згадуючи таємні події, які, може, є початок невідомих щелих та нещастя. До комуни вночі з усіх трьох сіл так ніхто й не наважився підійти, щоб хоч поглянути, що саме сталося. Таємничий жах обгорнув і бородатих чоловіків, і безвусих хлопців, що не боялися на фронтах іти проти багнетів і куль. На світанку закрапотів дрібний дощ, і день виплив у опаловому світлі. Люди шошукались про нічні події і значуще хитали головами, переказуючи свої полохливі думки. Коли ж балахаті нічні тумани відійшли від липового і повисли білими ряднами на соснах, а день веселіше поглянув, немов розгладивши турботні зморшки на чолі. Люди посходилися до збірні. На душі стало якось легше. І хоч говорилося про кару Божу та просили небесні, що не стерпіли комуни, то не було в тих словах нічної моторошності. Отже, юги хлопці відразу зголосилися піти до комуни, подивитися, що там сталося. І громада схвалила цей намір. Витягши утинки й рушниці з похоронок і тримаючи зброю на поготові, ватага хлопців рушила з села. До комуни треба було пройти верстов за три кострубатим полем, що земля на ньому була як попіл, і окрім щавлю нічого не родила, а за тим полем дві верстви лісом, що перетятий болотистими рівчаками, які невідомо де починалися і хто зна куди текли. Комуна «Червона сила» містилася в колишньому маєтку пана Борзецького. Маєток був убогий, під старі часи закладений-перезакладений у банках. А тому й будівлі його не значилися ніякою архітектурою чи та багатством. Одноповерховий панський будинок з мезоніном, покривленим набік. Довгий, як ковбаса флігель та загнутий глаголем Сарай, оточували широке дворище, на якому в безладді були покидані уламки реманенту, що його не можна було застосувати в селянському господарстві. Те ж, що пасувало до селянського побуту, розпливлося скоро на пан Борзецький утік з маєтку. Будинки-двори ще довго стояли без вікон, без дверей, аж поки не розташувалися в ньому якісь утікачі чи то з Волині, чи то з Польщі, невідомо, і заснували там під проводу агронома Гайдученка Артема Петровича комуну. Чи не хотіли вони, чи не встигли зайти в стосунки з місцевими селянами, а тільки не налагоджувалися якось знайомства? Та й недовірливі мовчазні поліщуки десятою дорогою обходили комуну, як річ, видимо, невгідно Богові – а до того ж, ще й небезпечно, коли вважати на можливу зміну влади. Тільки комунський заводило, агроном Гайдученко, кілька разів заходив до селян, намагаючись ближче зазнайомитися з хазяїнами та бачачи приховану ворожість у холодних поглядах, покинув свої одвідини. Хлопці вирушили з села, сподіваючись на всілякі напасті. Вітер ворушив верхів'я сосен і зойкав на вогких пісках. Їм здавалося, що то в комуні ще не скінчилися нічні події – і мороз пробігав крижаними павуками по спинах, тим часом як груди молодецькі випиналися, а з уст злітали захвальні слова. Коли вже наближалися до комуни, руки мимоволі міцніше стискували зброю, а очі гостріше вдивлялися між дерев, а як підійшли до дворища, то побачили великі ями, вириті вибухами. Але ями ті не справили на хлопців враження, не такі ще бачили на фронтах. У село поверталися, заховавши зброю та виспівуючи жартівливих пісень. Справа для них була ясна. Комуну спалено, а набої, що там переховувалися, під час пожежі вибухнули і подовбали землю. Та у селі вони розповідали про бачене, докидаючи свого домислу до оповіді, щоб хоч цим набути слави сміливих людей. Їхні оповідання нічого не пояснили селянам. Навпаки, ще більше, аніж нічна пожежа та вибухи, напустили туману в голови. Хлопці розповіли, що на місці маєтку вони бачили великі ями разів у десятеро більше, ніж це там було, що дерева обгоріли не на сажень, як справді, а на цілі гони навколо маєтку, а господарський реманент не просто був розкиданий по дворищу, а майже на порох перемелений. Трупів у дворі маєтку хлопці не знайшли, і тільки вже повертаючись назад, помітили, коло дороги в кущах щось обгоріле. Чий-то був труп, вони не дізналися, бо і одежа, і тіло на ньому обгоріли, обголивши подекуди кістки. Видимо, людини було чимось облито, чи то газом, чи бензином, і підпалено. Обгорів і кущ, під яким лежав той труп. Люди з острахом слухали оповідання хлопців, прикрашені фантастичними вигадками, і в головах їхніх поставали жахливі картини кари Божої за людські гріхи. Липівська подія сполошила не тільки найближчі села, а й посіяла тривогу далі, аж до самих оболонів, що стояли на краю світу, там, де стояли непрохідні болота. Чутки ширилися на сотні кілометрів навколо, і що далі від місця події ставали химерніші та жахливіші. Полісся наситило їх містикою, і темна фантазія деревлянських нащадків диким розгнузданим конем топтала здоровий глузд і творила легенду про Божу кару, що вогнем і громом підземним упала на липівських комунарів. Розповідали, що на спаса зайшов до комуни старий чоловік, вельми убогий та калічний. Одну паралізовану ногу він волік, підбираючись милицею, і пророче суворо дивився одним своїм ведющим оком на зустрічних людей. І сива борода, і скуяв волосся робили його схожим на стародавнього пророка, божого вісника, що мав переказати людям прокару, уготовану за нечистиві вчинки та гріховне життя. Тільки солдатська шинеля на кощавому тілі та драна гумова калоша на здоровій нозі нагадували про сувору сучасність. От шинелі лишилося одне рам'я та мідний гудзик з орлами, що безглуздо жовтів на одній петлиці. Був той чоловік і в Тартаках, і в Липовому. У Липовому його нагодували, пустили переночувати і розповіли про комуну. А через якийсь час бачили люди, що той старець Божий пас комунську череду на порубі. Кажуть, що наставили комунари того сірому пасти скотину, і він, як той належить святому, Смиренно справляв свій нескладний обов'язок у день, а ночами молився до сходу сонця, і сяєво мерехтіло тоді коло його голови, як на іконах навколо святих. А як виганяв було корови на пашу або загонив до двору, то скотина слухалася його, як мала дітвора матері. Мудрі старі люди відразу зрозуміли, що то за дід оселився в комуні, та мовчали, щоб не накликати на себе гніву Божого, бо не було на те віщого воління – та й язики не поверталися в роті, і слова не складались в голові для розповіді. А пас комунську череду Микола – мирлікійський чудотворець, що зійшов з неба справити грішників-комунарів на путі праведні. З чотири місяці боровся святий Микола з дияволом – а як побачив чудотворець, що ні греця з того не виходить, а ворог дедалі більше виявляє силу, з чого сталися праведникові непереливки від диявольської сили, він ужив суворих заходів і за допомогою небесної сили запроторив комунарів живцем у пекло, а головного комунара Артема Гайдученка блискавкою спопелив за призвід. Ото саме Гайдученкового трупа обгорілого липівські хлопці й бачили в кущах. За іншою чуткою, що була менше поширена, не Микола Мерлікійський був чередником у комуні, а сам Ісус Христос. А Артем Гайдученко – не хто інший, як диявол, що прибрав людського образу. А як притисла його господня сила, спопилив він своє людське тіло і подався до пекла, захопивши з собою живцем комунарів. Розповідали також, що упав на комуну стовп Огневий, і по тому стовпі, як по бруківці, промчався на безких конях Ілля Пророк, і швиргонув стонадцять громів у комуну. Повертаючись назад, захопив з собою в Таратайку і діда Чередника. Навколо голів і Іллі, і Чередника бачили мудрі старі люди Сяєва, завбільшки знища великих балій. І в діда Чередника на тому світосяйному днищі значилося – інці, точнісінько, як у Липівській церкві на образі Спасителя. Бачив це чудо і церковний староста Ярема Головатий, але згодом виявилося, що всі липівчани бачили і святих, і стовп огневий, і сяєво навколо голів небесних угодників. А про напис говорила навіть неписьменна баба Никінка, що в селі Липовому була найбожественніша. Згодом самовидці чуда виявилися і у вересках, і у тартаках, і розповідали про нього так докладно, немов те чудо було звичайною річчю хатнього побуту. Того ж дня, як повернулися липівські хлопці і розповіли про бачене на місці комуни, липівська сільська влада, щоб не мати халепи від начальства, сповістила волосний ревком, а через два дні приїхало і слідство. Розташувалася слідча комісія в селі з кінною охороною на півста чоловіка і два дні зранку до вечора шпортилася на руїнах комуни. Члени комісії ніби здивовано, ніби недовірливо хитали головами – знизували плечима, таємниче про щось шепталися, а склавши довжелезного акта та поховавши з військовою славою труп невідомого комунара, рушили собі до волості. Таким чином чутки про липівську подію збагатилися на продовження, що тільки підтверджувало чудодійність справи. Говорили, що надслідчою комісією з хмари чувся голос громовий «Ізидійте, окаяннії, бо і вам те саме буде». Цьому всі вірили, бо логічно таке виникало з попередньої чудодійності всієї справи. В акті слідчої комісії згадки про таємний голос не було, та й не на руку видима річ писати більшовикам про пророкування своєї загибелі. У губерніальних вістях про липівські події надруковано коротенький допис, в якому всі події пояснювалися просто і докладно, немов сам редактор був присутнім при загибелі комуни. Комуну Червона Сила при селі Липовому розграбувала Петлюрівська банда, не менше як на 100 чоловіка озброєних негідників. Вони напали на комуни вночі і, зустрінуті вогнем комунарів, почали стріляти в дворище комуни з гармати. Комунари боронилися довго й завзято, та перевага була бандитів, які й захопили комуну. Одного комунара, Артема Гайдученка, чесного радянського агронома, бандити забили, а решту погнали в ліс. Загін по боротьбі з бандитизмом уже частину бандитів зловив і розстріляв на місці. Напад, як то виявила слідча комісія, вчинено за допомогою місцевих куркулів, котрих теж заарештовано. Далі слідство в цій справі провадиться. Чи справді за бандитами хтось ганявся чи ні, відомо тільки, що піймати нікого не пощастило, так само, як нікого й не було заарештовано. Про цю подію скоро забули, як забували в ті часи про все – бо не було нічого такого, щоб не затьмарилося у світлі революційних подій. Навіть зміну влади, що могла збурити хоч яку європейську державу, сприймалася за епічним спокоєм, а посполиті люди спокійно сперечалися про чергове число нового уряду, що заступав на той тиждень українську державність. І хоч радянська влада лічила вже місяцями своє існування на Україні, та знищення комуни, проте, не викликало ні інтерпретації в парламенті, ні переполоху в урядових колах, бо та подія здавалася такою блідою і малозначною поруч боротьби на фронтах, що про неї говорити не мали охоти. Тільки в паперовому шматті, що гучно іменується архівом Волревкому, збереглася, певно, і по цей час копія слідчого акту, оригінал якого надіслано до центру. В акті значилося – 1921 року, жовтня 8 дня, село Липове на Кутенщині. Ми, нижче іменовані члени комісії з уповноваження трійки Ревтрибу Кутенщини в складі члена Ревтрибу товариша Кожухова Андрія Сидоровича, командира загону для боротьби з бандитизмом, товариша вербовця Семена Максимовича та члена Кутянського волревкому товариша Мезенчука Івана Петровича розслідували на місці справу зруйнування комуни «Червона сила» і знайшли. Перше. Усі будинки комуни «Червона сила», що містилися у колишньому маєтку колишнього поміщика Борзецького, вщент зруйновані вибухом якоїсь незвичайної сили вибухової речовини, очевидно, динаміту або піроксиліну, через що на місці дворища утворилися великі ями, насажень завглибшки. У дворищі, крім опаленого дерева, знівеченого реманенту та хатньої меблі, як от стільці, горшки, відра тощо, нічого не знайдено. Друге. Якихось трупів людей та свійських тварин у дворі не знайдено, коли не рахувати роздертого на двоє поросяти та двох курей, ошматованих під час вибуху, та й то не можна було визначити, чи живі – чи дохлі ті тварини були під час катастрофи. Третє. От вибуху все подвір'я засипано землею, і знайти будь-які сліди не пощастило ні в дворі, ні поза двором чи на дорозі, бо в таку ніч, за свідченням місцевих мешканців, йшов дощ, що не переставав і під час самого слідства. Четверте. На триста кроків от дворища під кощем виявлено трупа невідомої людини мужського полу. Людина, видимо, була облита якоюсь горючою речовиною і підпалена. Кущ і трава поблизу обгоріли, та не дивлячись на це, дізнатися, чий-то труп, не пощастило, бо обгорів він до кісток, особливо на голові та грудях. З положення трупа, проте, видно, що людина, яка обернулася на труп, або боролася, або втікала, хоча ніяких слідів коло трупа та поблизу його не видно. Є гадка, що труп належить агрономові Артемові Гайдученкові, що водночас був і районовим агрономом, і керівником та фундатором комуни «Червона сила». П'яте. Виявити, хто зруйнував комуну, з розпиту місцевого населення не вдалося, бо налякані подією селяни натякають на нечисту силу, яка в Радянській Республіці існувати ніяк не може. Через це, і беручи на увагу вище зазначене, комісія за відсутністю явних вказівок на контрреволюційність ухвалила скласти цього акта і передати справу на розгляд трійки ревдрибу Кутенщини. Далі були підписи членів комісії та понятих, а вгорі олівцем ніби помітка чи резолюція – «Все це гади, контри, кожу». Яку ухвали в цій справі виніс ревтриб Кутенщини – невідомо. У справах залишилася копія папірця, що його надіслав Кутенський волеревком від себе до повітря кому, такого змісту. Село Липове як само, так і більшість населених пунктів республіки, не може похвалитись, що населення його складається виключно з бідняцького люду, демократично настроєного, котрий бажає, щоб правда як можна швидше запанувала б між людьми. Тільки цим і можна пояснити підлоексплуататорські операції темного елементу, що ловить дітей пролетарської сім'ї як рибу на вудку. Цей елемент, маючи сильну енергію в смислі нахабства, наскочив на липівську комуну червона сила і 5 вересня зруйнував її вщент на радість елементам противного класу. У цей сучасний момент Куркуль забрав велику силу, хоч його й небагато. Забравши таку силу, він підбиває бідняцький елемент на різні злочинні діла проти свого ж класу – а незаможник, по своєму слабому політичному розвитку, згоджується з усім тим, з чим він по своєму соціальному стану зовсім не повинен був згоджуватись. Скоро так з куркульського елементу розвинувся бандитизм і заснував своє траншейне перебування в лісі, котрий з корінням треба вирвати і котрий по своєму існуванню на кожному ступні не дає провадити в життя своїх революційних завоювань радянській владі. Куркулі по своєму соціальному стану задовольняють бандитів харчами і такою іншою потребністю, а незаможники та темне бідняцьке населення по темному політичному розвитку допомагає їм. Тому, хоч Кутенському волеревкомові і не загрожує небезпека від бандитів, котрі свої операції роблять на півтораста в Ростов на Волині, та ми, бажаючи допомогти радянській владі та її комуністичній партії, просимо повітряевком надіслати озброєну охорону для волревкому і худко розслідувати цю історію, бо вона має специфічний характер, і функції її вже позначились на релігійному дурмані в головах місцевого населення. Красномовне волеревкомівське звідомлення старанно підшили до справ у повітря в комі і забули про нього, як і про десятки інших подібних повідомлень. Про липівську подію автор дізнався, перебуваючи в тих місцях за продагента, і вона дуже зацікавила його. Щось було в ній тривожно незрозуміле, якась містична плівка обволікала подію, а відомо, що все незрозуміле і таємниче найбільше притягає нашу увагу. Та як не цікавився автор подією, як не розпитував про неї, а вона залишилася для нього загадкою. І тільки через чотири роки до його рук дістався ключ от таємниці. Одного разу поштар приніс грубого пакунка, зашитого в сирове селянське полотно. У пакунку були різні форматом зошити, записні книжки, листи, шпаргалки та все так дрібно списане олівцем, що розібрати без побільшувального скла не можна було, бо олівець місцями стерся і замазався. До пакунка був прикладений лист, у якому, між іншим, писалося «Може, ви мене пам'ятаєте з того часу, як працювали ми разом на Кутенщині? Коли ви забули про мене, то я про вас не забув і пам'ятаю досі, що ви дуже цікавилися липівською справою комуни «Червона сила». Тоді нічого ви не могли про неї розвідати. І здавалося, що так і залишиться таємницею вся та трагічна історія. Та виявилося, що це не так. Невдовзі по тому, як ви покинули наші краї, я дізнався, що один з персонажів, який брав участь у комуні, живий. Але довгий час мені так і не привелося з ним побачитись».